Jo, vse poslušalce in poslušalke Radio Svetelnik pozdravljam, sodelovce, tiste, ki vodite radio, ima izjemno pomembno poslanstvo pastoralno poslanstvo v tem času, v kateri živimo. Zvoki radije prihajati, kamor naše pridige ne govori ne morejo in lahko nagovara nekoga, ki je v dvomu, ali bi šel, ali ne bi šel vsem in tja. Želim pozdraviti vse, povedati, da smo z vsemi povezani, tisti, ki so tukaj stični, pa tudi tisti, ki so doma. Namreč molitev je tista, ki ustvarja občestvo in ne pozna razdal. Posebej pa seveda pozdravljam vse, ki so na kakšen koli način preizkušeni boleznijo ali na drug način, da ohranijo pogum in zavez, da tukaj nikoli niso sami. Želim vam pa veliko uspeha, veliko ustvarjanosti, veliko navdihov in iskreda hvala za trud, za toliko dobrega, kar naredite s tem radijem.